Din să nu se vede ca un punct pe cerul senin. Dacă nu întâlnim nicio o curând vom fi la adăpost în docul de porturi. O să reușim, o să reușim să spargem blocada. O să reușim. Să fie arborat paviolului. Da, data domnule capitan. Domnule capitan, domnule capitan. Sunt bucuroasă că ne apropiem de ținta călătoriei noastre. Da, da, Voi face tot posibilul să-l salvez pe tatăl tău. Mă voi duce chiar azi la generalul Borga. ...ca să aflu unde este în temnița, domnul Halen. Sărman, mai o Nu știe că fiica lui a atât de aproape de ea... ...d-aș putea zbura în brațelele. Mai puțin răbdare, În curând o să-ți îmbrățișez, tatăl. Voi acționa cu tot devotamentul, dar cu prudență și chipțuință. O expediție de pomină Dramatizare radiofonică de Nicolae Neagoie, după o povestire de Jules Verne Traducere de Doina Opriță În distribuție Dan Condurache, Mirela Gorea, Valentin Todosiu, Boris Petrov, Ion Pavlescu Vincent, îți propun un proiect de mare eficiență, firma noastră poate câștiga 2 milioane de lire în mai puțin de o lună. Și ce, ce am riscat poate. O navă și o încărcătură. Altceva nimic? Ba, da, piele a echipajului și a capitanului. Mai clar. Ai citit gazetele Tribune, New York, Herald, Times, American Review? Cum să nu. Crezi și dumneata, ca și mine, că războiul de secesiune din statului Americii va dura mult. Da. Știi ce mult afectează acest război interesele angliei și, în mod special, pe cele ale orașului și Că și mai mult pe cele ale firmei noastre, Brotherhood Company. Mai gândesc, cucurază la dezastrele comerciale de care le poate aduce, după sine, acest război. Pentru că firma noastră n-ar fi solidă ne poate dar are parteneri pe care îi poate pierde. Americani ăștia, sclavagii sau aboliționiști îi trimit la naiba pe toți. Cel mai important produs american de export a început să lipsescă de pe piața engleză. Da, foame de bumbac devine din ce în ce mai amenințătoare. În eu sunt 25.000 de, de războaie de țesut mecanici, care înainte de războiul din America produceau 625.000 de, de metri de fir de bumbac pe zi, ceea ce înseamnă 50 de milioane de lire pe an. Da, o să merg să caut bumbacul. Și o să-l aduc. Orice s-ar întâmpla, iată ideea mea. Nu era deloc. Îngile, vom construi o navă de mare viteză foarte încăpătoare. Asta se poate. Și am să preiau comanda acestui vapor în calitate de capitan. Voi sfida toate navele Marinei Federale întâlnite în drum. Voi sparge blocada uneia dintre porturile surului. Îți vei vinde scumpă încărcătura confederațiilor care au mare nevoie de ea. Și mă voi întoarce, mă voi întoarce cu nava încărcată cu bombă. Că care ți-l vor vinde foarte ieftin, ha, chiar așa mai felință. Ce zici, straște? Dar e să poți trece. O să trec, dacă am o navă bună, Ți se va construi una în mod special. Dar echipa așa. O, oh, am să-l găsesc. Nu-mi trebuie prea mulți oameni. Câțiva pentru manevre și atâta tot. Nu-i vorba să ne batem cu federale, Și să-i lăsăm în urmă. Ei le-i lăsa. Și acum James. Spunem în ce punct de pe coasta americană intenționez să Până acum, în câteva vase au spart deja, blocada de la New Orleans, Wilmington și Savannah. Eu mă gândesc să intru de dreptul în Charleston. o navă engleză n-a reușit încă să intre în șanavurile sale. În Charleston există un bac din Belsuch. Îl ard ca să scape de el. În plus, orașul e aproape în Si Și când vei să pleci? Peste 6 luni. Am nevoie de nopți lungi, nopți de iarnă, ca să trec mai ușor. Bine, bine le poate. Se va face așa cum dorești. N-am înțeles, ungile. N-am am înțeles. Genie. Da. Uite, am jos. Nava Delfin este gata de plecat. Dacă cu noroc vom naviga spre Charleston. Oh, crac, e teamă. Nu, nu nu știu ce se va întâmpla cu noi. Willy, Emily, da, da, da. da? voi voi ce ziceți, dragii mei prieteni? n Nai de ce temi, genii, așa cum te-ai îmbrăcat în hainele împrumutate de la mine? Pare un brav băietan, gata să străbată valurile în ale oceanului. Oh. Dar tare, sunt sigură că veți reuși. Sunt sigură da, că Sper, sper că planul lui Craxton să se îndeplinească. Genie. Nu uita, pe nava, ești cotul meu, da. John Six. John Six. Așa, hai, i-ați rămas bun de la prietenii tăi, trebuie să urcăm la bord, hai. Oh, dragii mei, dragii mei, vă îmbrățișez și vă mulțumesc că m-ați condus și m-ați încurajat să pornesc în temerarea mea călătorie. Succes, Jenny! Să ne revedem cu bine, Jenny! Cu bine, copii, cu bine, copiii, cu bine! Să nu spuneți timă lui de ceea ce vrem să întreprindem! Nai nicio grijă, Jenny, vreau, Jenny! Dacă nu reușim să ne îmbarcăm, ne vom Cu cu bine. Cu bine. Cu bine, cu bine. bine, cu bine. Poate. Ne poate, ne aici, voi gima când va fi cazul. Eu mă duc să-mi pe capitanul vasului. Bine, bine, um, bine, bine, hey, James, ce zici? Ești mulțumit de această minunată navă? Delfinul! Delfinul, așa E o E nemaipomită. Are o viteză de 17.000 km pe oră. Hara e plină de muniții, de alimente, buncările sunt pline de cărburi, echipajul e gata de tot. Mă bucur, spus James. acum te las, mă duc să rezolv niște probleme financiare. Bine multe, Jens. Dumneavoastră sunteți capitanul James Playfair. A, chiar el. Dar ce dorești, dumneavoastră mea? să mă luați la bord? Păi nu mai am locuri. Echipajul e complet. O oh, un om în plus nu o să vom curce din potrivă. Crezi? Sunt sigur. Da, dar ce ești? Mă numesc Croxton sunt un marinar experimentat pe toate mările, un zdrahon vânjos și un om care știe ce vrea. Am două brațe puternice ce nu-s deloc de neglijat la bordul unei nave. Dar mai sunt pe lângă nava Delfin și alte vase, iar pe lângă mine, capitanul James Playford sunt și alți De ce-i aici? Fiindcă vreau să fiu de folos la bordul delfinului de sub comanda dumneavoastră. Nu, n-am nevoie de dumneavoastră. A... Întotdeauna e nevoie de un bărbat puternic, iar ca să vă arăt de ce sunt în stare, puteți să mă puneți la încercare cu trei sau patru dintre cei mai vânjuri și marinari din echipajul dumneavoastră. Mm. Vă stau la dispoziție. Yeah, ia te deci știi ce intenționează să facă delfinul? Da, am aflat. Oh. Și tocmai asta mă decază. E bine să mă trăznescă Dumnezeu dacă lasă să-mi scape un zdrahon ca tine. Aaa... l pe secund, pe domnul Matthew, și spunei i să te treacă pe lista echipatelor. Da, da, da. Vă mulțumesc, dar... dar, dar, dar ce mai ai Am un nepot. Ha, ha, ha, ha. Are un unghi simpatic, nepotul lui E bine, uitați care-i problema. Când îl angajezi pe unghi, îl ieși și pe nepot peste în voială. Ha, ha, ce vorbești? Da, așa se obișnuiește. Unul nu merge fără celălalt. Da, și ce cu ne nepotul ăsta albunului? E un băiat de 15 ani, un boboc pe care le învăț meseria. E plin de bunăvoință și o să ajungă marinarii scusit cu tipul. să nu cumva confunzi Delfinul cu o școală de muși? Să nu vorbim de rău școlile de muși. Din ele s-au ridicat la rangul de amiral Belson și Franklin. Nu zău, amice. Ei, să știi că e un fel de a vorbi care îmi place. Ia dus ți nepotul, dar dacă nu-l găsesc în unchiul lui pe voinicul care că este, unchiul va avea de-a face cu mine. Să n-aveți grijă. E mm -hmm. din Ai pe Da. Hai, hai, hai, curaj, curaj, băiete. Vin să te prezint domnului capitan. El e John Stix, nepotul meu. Da. Ești cam firea, băiete. Bună ziua, domnule. Cu ne poate. John Stix, la ordine dumneavoastră Așa, așa, așa, băiete Și zici că vrei să ne marină? marina Da, domnule, îmi doresc tare mult să călătoresc pe apele spumate Ale mărilor mm, oceanilor Bravo, și de unde această pasiune? Din cărțile citite despre mari navigatori Da, și din cele povestite de mine, da. bineînțeles Ei bine, sunteți angajațiilei Minunat! Minunat! Mâine pornim în larg Nu lăsa oamenii să stea prea multe fechei, îi de frigură. Mă înțelegi, Capitale! Mateo, recomand pe Craxton pentru acest serviciu. Matahala pretinde că are o vedere excelentă, trebuie pus la încercare. <laughs> Ea include în cadrul de dimineață, să țină sub observație ceața din zori. Da, da, da. Dacă apare ceva să fiu anunțat, da, îi ia uite încătrece. Hei! Hei, Craxton! La ordine! Mâine la 6 e postul de observație de pe Vergine Făcului. Să lăs. Eu mă duc în caminea de comandă. A ce nu mai vrea să spună cu vergile focului? Băi, Ce, ce Cum merge! Bine, bine, bine, bine. ne poate. Nu-i decât o pacoste. A ah. asta ăsta de vapori se scutură ca un câine care iese din apă. Eu sunt valurile prea mari. Se izbesc cu putere de pereții vasului. Și când mă gândesc că o sufăr de rău de mare... O, m-am prieten. L am aventurat într-o expediție groaznică. Și nu numai, numai pentru mine... Da, pentru tine și pentru tatăl tău, dar niciun cuvânt celor de aici. Ai încredere în destin. el nu o să ne părăsească. Mâine o să am o zi grea. Mâine? Sunt de cartă. Oh, sper să te descurci. Cerul să ne apre, John. Este foarte să fac de Ți-am spus să treci la Vergile Focului. Eh, acolo, bără, da. Cum nu loc de mine? Căuți Vergile Focului pe arborele Artimon? <hînță> ai o mutră de ureșan care habar mare să-mi plătească o saulă, ori să facă o... să facă o matisare. La bordul cărui hârbi ai mai navigat amice? Treci la Catargul Focului, omule! La Catargul Focului! Uite da. aici! uite-i. Băi, urcă! v să zic că trebuie să măcați la acolo, sus. Da, acolo, și încă repede. Îndată, îndată, da. Hai, hai, hai ce-ai șterț! Urcă odată! M-a bucat de țea Scara asta. Îți din care sunt pe odată a Nu mai poate. Nu mai simt că n-am putere să ajung acolo, sus. Ei! ia de echipaj! Johnston! Da, da! Da, domnule Matthew, dragonul ăla de sus n-a fost matelot niciodată în viața lui. Ai dreptate Johnson, du-te și vezi cam în sacul cu care a urcat la bord. Am înțeles, la. Da, am plecat. <coughs> Hei! Claston! Nendemunaticule! Tu le jos! Ha. Hai, hai, marinar de apă dulce! Ce cauți tu la bordul delfinului? Ha. Că te dai drept marinar de nădejde și tu nu știi nici măcar să deosebești catargul artimonului de cel al velei foc. E bine, las că o să vedem mai. Uh, iată, domnule Matthew, ce-am găsit în sacul zdrahoanului. Un portofel suspect prin cu scrisoare. Să ne da. ăsta. Ia uite, scrisori cu timbrul Statelor Unite ale Nordului. Oh. Adresate domnului Jonathan Halibur din Boston. Ha, ah, un aboliționist. Un federal. La, la, la. Iată-l pe nostru. Am oh, Miserabil. Oh. Uh. ești un trebător. Te-ai stricurat la bordul navei noastre să ne trebdeze, a? Fii uh. Misiunea ta s-a sfârșit. Și o să ai parte de chiarele pisicii cu nouă cursuri. Ce de echipaj. Va neagă de cabestani, de mâini și de picioare. Trădătorule, e, îți vin e, eu de haptai, stai așa? Ce se întâmplă? întâmplă? Domnule capitan, ați venit la timp. L-am pus la încercare pe acest, acest așa zis marinar și s-a dovedit nepriceput în ale marineriei. am E un trădător. Trădător? Aha. Cum este legat, Fedeleș? Craxton, mizerabilule! Aha, nu-mi nimic. Ei, Roaxan, lasă că o să vorbești. Craxan! Chiar n-ai nimic de spus? Ce voi să-l faci de cine ești tu? Un american, așa cum par să dovedească scrisorile? să nu spui nimic? Șef, de echipaj? la 50 de lovituri de bici! Ca să-i se dezlege limba! Mă Capitan! Vă drag! Nu-l pedepsiți, vă rog! Vă rog, o, o să vă spun eu tot! Aha! Ia, hai, spune-mă! da, e, e american ca și mine. Amândoi suntem dușmani sclavi, dar, dar nu suntem trădători veniți la bordul acestei nave, ca să predom armatei federale, nu! Că atunci de ce ați venit? Capitan, aș vrea să vă vorbesc între patru Bine. Bine, băiete. vină în cabina mea. Hai! Stai jos. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule. Vorbește. Domnule James, o să vă mire faptul dovedindu-vă, dându-mi această șapcă jos. Așa. Ca sunt fata Ce plăte Ma, Mă numesc Jenny Harbert Jenny? Da Jenny Ce nume frumos Te rog să mă lămurești Cărui fapt ești la bordul navei mele Domnule James M-am folosit de acest mijloc Pentru a mă întâlni cu tatăl meu În orașul Charleston, Charleston? Încercând pe uscat și blocat Dinspre mare de trupele federale tatăl. Nu știam cum să ajung acolo până când am aflat că Delfinul, nava dumneavoastră, își propune să-l spargă blocada. Prin urmare, m-am urcat pe această navă, travestindu-mă în băiat, altfel m-ați fi refuzat. bineînțeles că te-aș fi refuzat. Ce să caute o fată la bordul unei nave pornită într-o călătorie plină de neprevăzut? Dacă e să judec după adresele de pescrisorile găsite asupra lui Craxton, tatăl tău este din Boston. Da, domnule. Deci un nordist. Se află așadar într-un oraș din sud în plin război de secesiune. Da, tatăl meu e prizonier. Mm -hmm. Era la Charleston când, când s-au tras primele salve de armă ale războiului civil și când trupele Uniunii au fost alungate din Fortul Sancter de către confederații. Mm -hmm. Principiile tatălui meu au atras asupra lui ura adepților sclaviei și... Pune socotirea oricărei justiții A fost întâlnițat din ordinul generalului Borgard mm -hmm. Eu eram atunci în Anglia la o rudă care tocmai decedase și singură Fără alt sprijin decât în Craxton, cel mai credincios prieten al familiei Am dorit să-mi găsesc tatăl Ce profesiune are domnul Halliburt, tatăl tău? E un ziarist cinstit și curajos, domnule Unul din cei mai buni redactori ai gazetei Tribune zi dedicat abolirii sclaviei. O, deci un aboliționist, unul dintre oamenii care sub pretextul abolirii sclaviei și-au umplut țara de sânge și ruine. Domnule, am da. insultat statul. Stai, stai, stai, stai, iată stai niștită, stai înniștită. Da, domnule! Din face Da, domnule. să da, nu te mai mira. Și pregătește o cușetă la capătul Dunetei. Uite, dar cabina dumneavoastră... Cabina mea... Cabina mea va fi ocupată de o domnișoară. Te pomeniști Ne un nepotul Strafonului, s-a transformat în domnișoară. Tocmai. Ah, Creston! Ce mai dorește, bă? Îmi cer scuze pentru ce le-am întâmplate ieri. Dumneavoastră sunteți un om foarte cumsecat. N-am nevoie de complimentele. Nu, nu, nu, nu e vorba de complimente acum. Ca să vi le fac, o să aștept să ajungeți până la capăt. La ce capăt? La capătul misiunii. Aha, am dendeplit o misiune. Bineînțeles. Ne-ați primit la bordul navei pe mine și pe Jenny. Bun. I-a scădat fetei cabina. Bun. M-a scăpat de pedapsă. Cum nu se poate mai bine. Ne duceți de-a dreptul la Charleston. E minunat. Dar asta nu e tot Crabson, dar eu cred că-mi treci măsura. Cum adică nu e totul? Sigur că nu dar fetei e prizonier în Charleston. Dar și dacă e? Și dacă e, va trebui eliberat. Păi, și ce trebuie să eliberez eu? Da, nu mai un bărbat demn ca dumneavoastră trebuie să facă. Crax, în patare, glumeți. Ține bine, bine Eu n-am chef de glume. Domnule Play, eu nu glumez deloc. Pare absurd. Acum dumneavoastră îl puteți elibera. Dar cum? Veți cere punerea sa în libertate generalului Borgard. Păi, și dacă mă refuză? Îl vom lua de sub nasul confederațiilor. Croxton, Croxton, așa să zică. Nu mi-ajunge că trec printre vasele federale ca să sparg blocada Charleston. Mai trebuie să mă întorc în ocean, sub canonada fortului și asta numai ca să i eliberez un... un necunoscut, un, unul din de aceia pe care îi detest. Mâzgărituri de fârtie care își barsă cernala în loc să și verse sângele. Dumneavoastră veți reuși, Croxton. Dacă te mai aud că vomenești vreodată de povestea asta, te arunc în fundul calei, unde vei sta tot timpul călătoriei, ca să înveți să ții gura. Ai interes? Și acum Da, domnule capitan. Ce pacoste. Cracksten! Cracksten! Am vezi bune, genii, dragă. Nu să ghiciști ce mi-a propus capitanul Ce? ce, ce a propus? Să-l eliberăm. Pe domnul Halibard, tatăl tău adevărat așa este cum îți spun Capitanul James Playfair, E un om de suflet, să știi Nu sunt nemaipomenit, e Trebuie să te duci să-i mulțumești Pentru propunerea făcută Da, mă duc chiar acum duc. Bine, du-te O să-i moaie inima tânărului capitan Da, da, precis. Ina Domnule capitan Domnule capitan, am venit să vă mulțumesc pentru propunerea dumneavoastră de a elibera pe tatăl meu din detenție. Dar genie, stai puțin, cu Aveți curajul să înfruntați multe primeștii pentru mine? Genie. Poate chiar să, să vă riscați propriile dumneavoastră interese. Ați făcut atât de mult pentru mine, acordându-mi ospitalitatea pe această navă. Scuze-mă, genie, să că nu pricep ce vrei să spui. Ceea ce am făcut nu merită. Nu, no, Domnule plăiberare! E inutil să vă mai prefaceți. Croxton mi-a spus totul. Ah, Croxton, da, Croxton, da. Domnule, am înțeles, am înțeles, Domnule da, James, da, da. când m-am urcat pe această navă, travestit în băiat, eu, eu n-aveam alt plan decât să ajung la Charleston și acolo, oric de cruzi ar fi adepțit sclaviei, n-ar fi putut refuza unei sărmane fete dorința de a împărți captivitatea cu tatăl său. Atâta tot. Și n-aș fi sperat niciodată într-o eventuală eliberare. Dar generozitatea dumneavoastră de a face totul pentru a-l salva m-a adus aici pentru a vă mulțumi din tot sufletul. Ingenier. Vă rog să primiți recunoștința mea nețarnuiită. Jenny, crede-mă, o să fac tot ce-mi stă în putința. liniștește -mi. O să fie bine. Oh. Da, intră! Doamne Capitan! Domnule Capitan, la orizont a apărut un vas al Marinei Federale care ne bănuiește credintențiile. Situația devine complicată, domnule Mediu. Hai să vedem ce se întâmplă. Domnice Argenie, du-te în cabina lui Italie. Da. Domnul Da. Da, dom da. da. nu încape o îndoială în ceea ce privește naționalitatea navei. Pavilionul înstelat al Statelor Unite ale Nordului flutură pe picul Corvetei. Iată, da. cu rovitura asta de tun ne invită să le arătăm pavilionul navei noastre. E bine, să-i arătăm? Nu, no, nu, no, la ce bun. Nu, no, nu, no. mergem înainte și pic mai departe. Vezi, pe navă scrie numele în care navighează. Irochezul. E un vas de viteză. Una dintre cele mai bune nave ale Marinei Federale. Câte tunuri are? Opt. Dragii, dragii. două dintre cele 8 tunuri sunt cu privoți. Unul de 60 pe Teugă, Altul de 100 pe puntea centru. Asta smarcă peret și bat la 3000 distanță. Dar chiar mai mult, capitane. Ei bine, o să alergăm cât mai repede. O să-i arătăm acestui irochez cum se gonește când ești făcut pentru goană. Să se focurile, domnule mei. Voi transmite la sala mașinilor, capitane. Uite că ne semnalizează să oprim nava. Mekiu, înainte, cu toată viteza! Nu vor întârzia să ne salute cu salve de tun? Gene! cine e tu aici? Da. Gene, suntem urmăriți de nava pe care o vezi. Au de gând să ni se adreseze cu niște băgături de tun. Gene, îți ofer brațul pentru a te conduce în cabină. Vă mulțumesc foarte mult, domnul James, însă nu-mi e teamă. Totuși... În ciuda distanței, s-ar putea să fie periculos. Nu, no, vă asigur că grelele ei chezului nu mă vor face să vă tem. Genisii o foarte curajoase. Să zicem că sunt curajoasă, domnule James. Deci, ingătuit-mi să rămân lângă dumneavoastră. Bine, bine, cum dorește. Au și început. Oh, da, e un adevărat spectacol! Proiectil a capul capătul dinspre al vergii focului care s-a prăgușit în val, dracii! Dar ce să plecăm, să plecăm cu toată viteza înainte? E, deja, iartă că cei care ne trimit asemenea ghiurele sunt prietenii noștri. Ah, tu ești, drag Chiar eu, capitane. am venit să văd cum trag federal federali viteji. Nu-i rău, rău, rău. Eu, nu a căzut în apă. Amicii tăi merg ca o geamandură în Nava noastră va ieși din raza acestor levituri de tun de pe Coare Federală. Domnule James, comandați o navă de mare viteză. Da, genivraul meu delfin atinge 17 noduri și, înainte de lăsarea selii, va fi la mare distanță de Coare Federală. Domnule James, sunteți un marinar temerar, un, un negustor abil. Firma Prefer este rănită pentru onorabilitatea ei. Dar de data asta, ea nu-și respectă principiile și face un lucru străin de demnitatea ei. Un firma Playfair n-are dreptul să încerci o asemenea operațiune comercială? Nu! Ea aduce muniții de război unor nenorociți care s-au răzvrătit împotriva guvernului regal al țărilor. Ceea ce înseamnă să servești cauză nedreptă. Și, Pe da. legea mai eu am să discut cu tine despre dreptul confederaților. Iată răspunsul meu pe scurt. Sunt negustor. Și în această calitate nu mă preocupă decât interesele firmei mele. Urmăresc profitul, indiferent de un atât. asta e condamnabil, domnule James. Profitul nu e o scuză. Ah, nu. Nu, nu, nu sunt de părere, nu, dar... dar. ce spun eu e foarte adevărat. Iar când o să vă cercetați conștiința, când o să înțelege bine ce rol jucați, când o să înțelegeți ce urmări grave poate avea această intervenție a dumneavoastră, îmi veți James, suntem aproape de cer. Farul din Charleston se vede ca un punct pe cerul senin. Dacă nu întâlnim nicio piedică, curând vom fi la adăpost în locurile porturilor. Vom ancorala la de nord destinat mărfului. Orașul Charleston este situat într-un estuar lung de 7.000 și larg de două mile, numit Charleston Harbor, în care se de destul de greu. Vom naviga pe șenalul nordic, aproape de insula Selden. În grație pescajului său mic, nava noastră va intra cu toată viteza în genal în Acolo ne vom afla în siguranță de fregatele federale de pază care n-au posibilitatea să ne urmărească în apele cu adâncime de 11 picioare la reflux. O să reușim, o să reușim să spargem blocada. O să reușim. Să fie arborat pavilionul Andrii. dată, Îndată, domnule capitan! Domnule capitan! Sunt bucuroasă că ne apropiem de ținta călătorii noastre. Da. Voi face tot posibilul să-l salvez pe tatăl tău. Mă voi duce chiar azi la ce la de ca să aflu unde este în temnița, domnul Halle. Sărmanul meu, tatăl, nu știe că fiica e atât de aproape de el, că și putea zbura în brațele Mai puțin de, dată. în curând o să-ți îmbrățișez, tatăl. Voi acționa cu tot devotamentul, dar cu prudență și chințuință. Niște, domnișoara Genii, mi-a spus că vă a cu generalul Borga. Întucmai. L-a spus Da. I-ați vorbit de domnul Hallibut? Eee... Um, nu. Mi-a vorbit el despre ce mă interesa. Așadar, capitane? Capitan Așadar... Crec, că pot să spun totul. Totul, Capitan James. Ei bine. Generalul mi-a spus că domnul Hallibut va fi împușcat peste 8 zile. Mm. Nu o să Trezi? Da, pentru că peste șase zile el va fi la bordul delfinului și peste șapte zile va fi în plin oceana. Da, bă nu că cât de greu va fi? Cum să Trebuie să luăm legătura cu el. Cum o să procedezi? E nevoie de un plan. Trebuie luate măsuri de precauție. O să mă gândesc la asta. ce zice va zice nu Când va afla că tatăl ei e condamnat la moarte. Nu va afla nimic. Noapta. Da, no, da. E mai bine să nu știi. Unde e închis, domnul Halliburth? E o orașului. Perfect. Hei, și acum la bord, la bord, Croxton! <cruzători> da. Domnul James! Croxton! Ah. Ah, Bine că ați venit! James. Ce ați aflat de la generalul Borica? Domnul James are vești bune. Ah, da. Genie. Da? Îți jur că Delfinul nu va părăsi rada din Charleston înainte de a, -a avea pe tatăl tău de bort. Mulțumesc, domnule James. Mulțumesc. Eu am un plan strașnic. Ce plan? Un plan excelent. Pot să vă spun. Să-l auzim, Bun. Dumneavoastră, capitane, vă veți întoarce la generalul Borgar și veți cere să vă facă un serviciu. Ce serențe? O să-i spuneți că aveți la bord un minț dificil, un derbedeu care vă deranjează și care în timpul călătoriei va instiga instigat echipajul la revoltă, în sfârșit, un individ periculos și o să-i cereți permisiunea de a-l închide în cetățuie, cu condiția, totuși, de a-l lua la reîntoarcere, rândea pentru a-l preda justiției. Formidabil, formidabil, în regulă, crasă, dar îmi da lipsește ticălosul. Îl aveți în fața ochilor, capitane. Tu? Da. Cu voia dumneavoastră. Ah, ce inima bună și curajoasă ai, Cruston. Stai, dar cum vom proceda? Iată, odată ajuns în cetățui, am să acționez în funcție de posibilități. Mă descurc uh -huh. Între timp, ocupați-vă de încărcarea navei cu bombac. da, afacerile sunt acum un detaliu lipsit de importanță. Asta ne va scuti de anumite bănuieli. Trebuie acționat rapid. Uh, puteți fi gata în uh, șase zile? Da, da. E bine, delfinul să fie încărcat și gata de plecare în cea de a șaptea zi. Va fi gata. În seara plecării trimiteți o barcă la White Point La marginea orașului Să aibă și cei mai buni da, da, da, Așteptați până la orele 21 Și ne veți vedea apărând pe Dick Dar cum o să-i Asta ne privește Craxton, tu îți viața ca să-l salveți pe tata? Nu te ne liniști, nu ris nimic, credem. Deci, trebuie să cer să te închidă chiar astăzi Da, nu avem timp de pierdut Ai nevoie de bani? Bani? Ca să cumpăr un temnicer? Așa E prea scump și iese prost. El poate păstra și banii și deținutul. Și ar avea tot dreptul individu. Nu. Eu folosesc metode mai sigure și mai eficiente. Lăsați pe mine. Atunci da, să mergem, Craxton. Craxton, ești cel mai bun om de pe pământ. Cerul să te aibă pasă. razele soarele care pătrundă în curtea interioară a închisorii mi-au mai încrezit puțin oasele în timpul plimbării de după-amiază. Eu, Craxton, am aflat în aceste zile ale încarcerării mele celula în care este întâlnița domnul Halliburt. Astă seară trebuie să evadăm cu orice risc. Clipele sunt numărate. Hei! Hei, deținut! Ți-am adus mâncarea preferată! <laughs> ia! Ia și mănâncă! a ăsta folosit? Da! <laughs> <laughs> no, no, no, no. Ai să țin minte! Așa... Așa... Acum că l-am redus la tăcere, să i iau cheile. Așa... Ușurel... Să mă îmbrac repede... Cum e forma lui? să-l scot din celula pe Halliburton. Hei! <fixi> Hei! Hey. Domnule Halliburton! Da! Da, domnule Verde! Vă rog să mă urmați! O, nu, nu! Nu vă temeți! Am misiunea să vă eliberez din această închisoare. Așa cum ați auzit? Vă rog să mă însuțiți fără alte comentarii. Da. Da. Haideți. Hei, Hai stați! Ce barcă e asta? O barcă din de Nova Delfii, ancorată în port. La faznic de coastă trebuie să-mi spuneți cine sunteți. Capitanul navei James Prater. Și ce loriți? Unul din matelorii mei e închis în cetățuie și perecea mea era cât vreau să uită el. Din fericire, mi-am amintit la timp și am venit cu câțiva oameni să-l luăm. Aaa, ticălosul pe care vreți să-l luați, nu să l duceți în Anglia. Da. L Ar fi spânzurat tot așa de bine și aici. Da, da, Sunt convins, dar e mai bine să se procedeze legal. Atunci, succes, capitale! Și păziți-vă de bateriile de pe insula Morris. Fii liniștit! Bun, bun Mulțumesc! Mai legă de băieţi, uite, ei sunt, au apărut la capătul de Hei! Hei! Hei! Dom'le Halibau! Da, da, iar suntem. Cerul fie lăudat! Îmbarcaţi-vă mai repede, un e Craxton. Craxton? Ce vrei să spuneți? Cel care v-a eliberat. Pe cel care m-a eliberat era gardianul din cetățuie. Gardian? Sigur că da, <laughs> e Cragul, tu, chiar tu ești! Da, domnule capitan! Nu se poate! Dragul meu, Craxton! Niciun cuvânt, domnule Halliburth! Să ne grăbim, o să vă explic totul. E o chestiune de viață și de moarte. Îmbarcă! Da, da, gata! Trageți la rame! Dreptă la ninte, băiți! Craxton, tu aici? A, domnule, gardianul e în locul meu în cerul unde am administrat, apoi pun stradele în loc de narcotic. I-am luat uniforme, am achirile, l-am primutat și m am adus aici, desul masul soldaților de paza. Nimic mai simplu. Și fata mea? E la bordul navei care urmează să ne ducă în Anglia. Fata mea aici? cere. În câteva minute suntem salvați. Ce întuneric luna a dispărut în nori. Craxel, vezi ceva? Nimic. Și am ochi ageri. Eh, o să ajungem în la navuză. Ii uitați, o rachetă a brăzdat celul, e un semnal! Au lansat-o cei de la cetățuie. Să să vedem ce se mai face. Hai să semnalează evadarea! Trageți tare la vârstă! Au aflat vârstit scunătește, prieteni! Lava noastră e prea aproape. Auziți! E clopotul narii noastre! Înainte! Vom ajunge la timp! Haideți! Haideți înainte! Aveți 20 de lire! Dacă ajungem cu bine! Haideți! Sus! Sus, sus pe punte! Vezi-vă! Vezi-vă! Da, De ce puiți la bord, să se taie pe arima și cu toată viteza porniți înainte! Copiii mei! Copiii ordine, capitane! mei! Copiii mei! Copiii mei! Copiii mei! dragă mea! Cu ajutorul bunului Dumnezeu și acest acestor prieteni, m-am văzut eliberat. Vă mulțumesc, oameni buni! Care e dumneavoastră? mi Da, capitoare! Mă ai spre Atlantic! Ah! I-am străpuns pe sudiști! A apărut-o navă, din am avut? O bon, navă? Da! Cârma la tribord, până la capăt! Presiune maximă! Cu toate viteza înainte! Domnule Menezeu! Nu putem tolua prin de insulei Salivă, am cădat direct sub focurile confederaților. Să ne ținem cât mai aproape posibil de partea din dreapta Aradei, chiar riscând să primim loviturile bateriilor federale. Omul de la gârma, e început, sigur, capitane, la ordin să se stingă veinalele și focurile de mort. să ne strec părânt printre salve de tuturor. Nava trostlește din toate încheieturile sub presiunea mașinilor aflate prin efort de Încă puțin și-am terminat cu confederații din forcul Santar. Forcul Montrii poate să ne mai dea probleme de ridare. Ne, ne apropiem acum. Poziția lui ne permite să intrăm drept în șenarul principal. Ah! De data asta mi-au Mergul! Ce s-a întâmplat? Nu e așa de grav, capitale. Cârful a fost atins, a căzut în apă! E, bine la naiba cu arborata! Înainte! Înainte, intențional, Manevrați pe insula! Cuptoarele sunt pline până la refuz! Nu contează! Băgați ne ele bumbac mi bate în alcool! Trebuie să trecem cu orice preț și să depășim fregata asta blestemată! Naiba are o vinteșă ne nebunească! Trebuie să ne pășim fregata care ne urmărește. Oh, suntem salvați! Suntem salvați! Și acum să luăm spre Anglia! oameni minunați, tatăl meu a fost eliberat și se află acum pe pământul Angliei. Geni, genii ești o adevărată eroine, pentru că alături de domnul Croste a cu mult curaj, temerarea incursiune pentru a se regăsi, tatăl, genie, ești extraordinar! Curajul i-a fost insuflat și de veșmintele mele, sub care și-a ascuns adevărata identitate, fiind travestită în persoana unui băiat, gata să înfrunte orice obstacol. Temerarea noastră acțiune n-ar fi fost posibilă dacă domnul capitan James Playfair aici de față, nu ne-ar fi luat la bordul navei de film. Da, la bordul navei companiei Paffer and Company, pe care eu, Vincent playfer o conduc. Companie care va fi bine cotată în lumea unor de afaceri pentru bumbacul adus de nepotul meu, capitanor James, din sudul Americii. Și atât de necesară industriei textile din orașul nostru Glasgow, aflată în criză în urma războiului de secțiune din America. Strepungând blocada asupra orașului Charleston. da, da. Nu a fost ușor? Dar mi-am îndeplinit misiunea în care m-am aventurat. Și genii alături de mine pe-aia noastră. După înflățișarea ta atletică, am avut convingerea că ești un adevărat luc de mare și nici de cum un om de inimă care riscă totul pentru o cauză dreaptă. Iar eu, dragii mei, îndemnițatul Jonathan Halibars, tatăl acestei copile, sim ideea că prietenul la nevoie se cunoaște. Ați ascultat O expediție de pomină. Dramatizare radiofonică de Nicolae Negoe după o povestire de Jules Verne. Traducere de Doina Opriță. Distribuția a fost următoarea: James Playfair, Dan Condurache, Vincent Playfair, Nicolae Pomoje, Jenny, Mirela Gorea, Crackstone, Valentin Teodosiu, Emily Anca Pandrea, Willy Nicolae Călugărița, Matthew Boris Petrov, Halliburt Ion Pavlescu, Johnston Ion Siminie, Paznicul de coastă Ion Punea, un marinar Nicolae Crișu, redactor Vasile Manta, asistența tehnică Paula Radu, Mia Cristea, Ani Ștefănescu și Iuliana Grumeza. Regia de studio Violeta Berbiuc Regia muzicală Simona Tudor Regia tehnică Inginer Iulian Iancu Regia artistică Titel Constantinescu